На веранді засвітили світло, і Яків побачив сюети гостей. Майя подавала чай. Заходь, любий, гукнула Майя з вітальні. Твої учениці приїхали. Ми тут, пролунав голос Яни. А ось і мій милий приїхав, пролунало над вухом, і Яків відчув, як над ним зімкнулись чиїсь міцні обійми. Яків розвернувся, і Йоланта відскочила на два кроки назад, притислася спиною до стіни, даючи прохід Маї з чайником і чашками. Майя окинула їх обох поглядами. «Ми тут трішки зажимаємося, ти не проти?» Йоланта невинно замахала віями опахалами. На її обличчя грала сонна усмішка, ніби вона мружилась від сонця. «Ми, як діти, так давно одне одного не бачили. Стільки всього хочеться розказати, ой!» Йоланта примружилась від задоволення. «Як у вас добре? Все так по-східному?» «Це тимчасовий пошук стилю», – озвалася Майя. «Я ще буду все переробляти». «Та ні, дуже гарно. Камін такий великий, вікна такі високі. Вони відчиняються?» Йоланта спробувала відчинити вікно. Ні, це зимовий сад. Ага, а тут у вас, значить, куток для чайних церемоній? Ти займалася чайною справою, Майя? Я? Я ні. У мене бізнес був. При йога-студії дівчата гралися. Як цікаво! Йоланта широко розкрила очі при слові «дівчата». «Йога? Ти захоплюєшся йогою і давно займаєшся? І як вона тобі? А як результати?»